O dia 6 de maio na história, 1937, o dirigível alemão Indenburg explodiu nos Estados Unidos, matando 36 dos 97 passageiros que estavam a bordo. 1941, o russo Joseph Stalin se intitulou líder do Conselho dos Comissários do Povo e assumiu de vez a ditadura no país. 1957, foi ao ar o último episódio da sitcom I Love Lucy, com Lucille Ball. A, o programa ficou no ar por seis temporadas. 1959, uma pintura de Pablo Picasso foi vendida por 154 mil dólares, o maior valor já pago pela obra de um artista vivo. 1983, Os diários de Adolf Hitler, publicados pela revista alemã Stern Magazine e pelo jornal inglês Sunday Times, foram declarados falsos. 1992, morre aos 90 anos a atriz Marlene Dietrich, nascida na Alemanha e naturalizada americana. Durante a Segunda Guerra Mundial, ela excursionou com as forças aliadas, fazendo shows para divertir os soldados. Esses são os fatos que fizeram o dia 6 de maio entrar para a história. Tenham todos um bom dia.